وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدة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 يصلح لكم أعمالكم ويبذر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهجي هجي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين كم رحمني ورحمة الله sudah tidak bahas permasalahan syafaah dari kitab-kitab agida al Razin yang berisi akidah al wal-jamaah Yang ditulis oleh dua imam Yang kedua-duanya dari raih Yang kedua-duanya al-razi nisbahnya Yaitu bahatim al-razi dan abu zurah al-razi Rahimahum Allah Semoga Allah merahmati keduanya Dengan disyara oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala Dan sudah dibahas Bahawa yang namanya syafaat ada dua jenis ada syafaat ah yang manfiah dan ada syafaat ah yang musbatah. Adapun yang manfiyah yang ditiadakan adalah syafa'at terhadap atau untuk orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam sekian ayatnya bahawa orang kafir tidak akan mendapatkan pembelaan dari siapapun. Fama tanfa'uhum syafa'at syafi'in. Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafa'at siapapun. Sedangkan yang kedua Adalah syafaat yang Ditetapkan musbatta, Yaitu syafaat Bagi orang-orang yang masih Memiliki iman Walaupun mereka pendosa Walaupun mereka Orang yang terjerumus dalam sekian Banyak kesalahan Masyid-masyid Selama mereka masih memiliki Keimanan dan keislaman Masih memiliki tawhid Maka mereka mendapatkan syafaat Maka syafaat yang kedua ini Memiliki dua syarat Satu syarat bagi yang memberi syafaat Satu syarat bagi yang diberi syafaat Yang memberi syafaat Harus dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan bisa memberikan syafaat Tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyyatihim Allah juga berfirman wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an yadalla Allahu liman Betapa banyak malaikat di langit kata Allah la tughni syafa'atuhum tidak bermanfaat syafaat mereka illa kecuali mimma diizinkan Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah kesyarat bagi yang memberikan syafaat. Yang kedua syafaat bagi yang diberi syafaat. Kelanjutan ayatnya berkata liman yasha'u wa yarda bagi siapa yang dikehendakinya dan bagi siapa yang diridhainya. Dengan izin Allah yang memberi syafaat dan dengan keridhaan Allah yang mendapatkan syafaat. Ikwanifuddin a'azukum Allah. Kaum rahimani wa Dan sudah dikatakan tidak ada yang diridhoi oleh Allah SWT kecuali hamba-hambanya yang mukmin yang masih memiliki lailaha illallah yang belum terbatalkan dengan syirik-syirik akbar dengan syirik-syirik besar dan kekafiran-kekafiran. Maka mereka lah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman: "Wala'irba' li-ibadhih al-kufur". Allah tidak riba terhadap hamba-hambanya kekafiran. Kau muslimin rahimani warahimokum Allah. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu Anhu Man af'ada an-nas bi syafa'atika Siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atmu wahai Rasulullah sallallahu Nabi menjawab bahwa yang akan berbahagia mendapatkan syafa'atku adalah man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Atau كما قال صلى الله عليه وعلى آله yang berkata yang mengucapkan Mengikrarkan la ilaha illallah. Sidqan min kalbihi Jujur dari hatinya Sungguh-sungguh konsekuen Merekalah Orang yang akan mendapatkan Syafaat Nabi Muhammad AS. Maka dalam hadis lain Dikatakan siapa yang akan Mendapatkan syafaat Nabi AS, Dijawab Orang-orang yang Usah min ummati orang-orang yang bermaksiat dari umatku beberapa orang bertanya mas yang mendapat orang yang bermaksiat dijawab bahwa justru syafaat itu adalah pembelaan bagi orang-orang yang memiliki dosa-dosa dan manusia yang enggak ada yang lepas dari kesalahan dan kealpaan tetapi min ummati dari umatku yang masih memiliki keislaman. Yang masih memiliki keimanan. muslimin rahimani warahimuakumullah. Kita baca saja. Kisah syafaat Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadisnya yang panjang. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam dua kitab sahih mereka. Kala. Dimulai dengan kalimat. Ana sayyidun nas. Yawmal qiyamah. Akulah. Tokohnya. Sayyidnya manusia nanti Yama al-qiyamah Disebutkan dalam hadis lain Ana sayyidu waladi adam Wala fakhr Akulah sayyidnya Seluruh anak adam Dan ini bukan kesombongan ya, Ini berita yang Hakiki, bukan kesombongan Ana sayyidu waladi adam Akulah tokohnya Akulah sayyidnya Akulah pemukanya, pembesarnya Seluruh manusia min awalin nas ila akhirin nas dari mulai Adam alaihi salam sampai hari kiamat kelak seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar kata nabi sallallahu alaihi wasallam maka aku la sayidnya hal tadrun zalik apakah kalian tahu mengapa itu yajma'u Allahu yawmal qiyamah al awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid Karena nanti Akan dikumpulkan manusia Al-awwalina wal-akhirin Yang awal dulu sampai yang terakhir Dikumpulkan di satu tempat Yang disebut dengan Mahsyar Faiusmi'uhum ad-ja'i Maka diperdengarkanlah pada mereka seluruhnya panggilan Yanfuduhumul basar Yang semua mata terbelalak Melihat ke arah suara, wadadnu syams matahari didekatkan. Faya bulughunna min al ghami wal karbi mala yutiqun, wamala yahtamilun. Maka manusia pun merasakan kesusahan, kegelisahan, bencana yang tidak mereka mampu memikulnya. Wala yahtamilun dan mereka tidak sanggup. Fayakulubalakum, albaladnas libalakin. Maka berkatalah sebagian manusia kepada sebagian yang lainnya: Allah tarau nama antum fi. Tidakkah kalian lihat bagaimana keadaan kalian sekarang ini? Allah tarau nama katbalakum. Tidakkah kalian lihat apa yang sudah sampai kita pada puncaknya? Allah tandooru nama nesfaulakum. Tidakkah kalian mencari siapa? Yang bisa memberikan syafaat untuk membela kalian kepada Rabb kalian. Fa'akumul ba'adun nas, leba'adin. Maka berkatalah sebagian manusia kepada yang lainnya, datangi Adam, dia makhluk pertama atau manusia pertama. Dia adalah bapak kita seluruhnya. Eso Adam, datangilah Adam. Fa'yatuna Adam. Maka mereka berdatangan kepada Adam alaihi salam. Fayaqul. Fayaqulun. Mereka berkata. Ya Adam. Anta abul bashar. Wahai Adam. Engkau lah bapa seluruh manusia. Khalaqaka Allahu biyahdih. Allah menciptakan engkau dengan tangannya sendiri. Wa nafaka fika min ruhih. Dan Allah tiupkan kepadamu ruh. Dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amaron malaikat tafasya jaduleh dan Allah perintahkan para malaikatnya untuk sujud penghormatan kepadamu dan mereka semuanya sujud. Istighfarlah, mintakanlah syafaat kepada Allah swt. Ilah rompik, mintakan syafaat kepada Rabbmu. Alatara ilamanah nufihi, tidakkah kau lihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Apa yang kami ada padanya? Yang dikesengsaraan kesengsaraan. kesengsaraan. Alatara ilmah kadbalagana tidakkah kau lihat apa yang sudah dicapai dari kesusahan kita sekarang ini? Hmm. Ekhoni fiddina azzakumullah mereka mengharapkan pembelaan dari Adam kepada Allah subhanahu wa taala agar Adam meminta kepada Allah meringankan mereka, menyelesaikan urusan mereka, karena sungguh sangat beratnya apa yang dirasakan oleh mereka. Sudah pernah kita sampaikan. Bahawa ketika matahari didekatkan. keringat mereka ada yang sampai mencapai mata kaki. Ada yang sampai kepada lututnya. Ada yang sampai ke dadanya. Bahkan ada yang alzamahu al Alzamahu yang dia sudah sampai di mulutnya. Di tempat lizam. Di tempat tali kendali. Akhirnya sehingga dia harus mendongak. Ini khudunya azab, kesengsaraan yang dirasakan oleh mereka. Maka mereka datang pada Adam dan meminta agar Adam memberikan syafaatnya di hadapan Allah dengan meminta dan memuji Adam. Engkau makhluk pertama, manusia pertama maksud saya. Engkau manusia pertama dan engkau adalah yang diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Itu keseimbawaan Adam alaihissalam. Ada pun yang lainnya tidak langsung dengan tangannya. Dengan kun, jadilah maka jadilah dia. Tetapi Adam Allah ciptakan dengan tangannya. Dan Allah tiupkan langsung. roh yang Allah ciptakan untuknya. Ternyata Adam menjawab. Alaihissalam. Inna Rabbi qad radibal yawm. Rabban lam yagdab qablahu mitlahu qab. Rabbku hari ini telah murka dengan kemurkaan yang enggak pernah murka sebelumnya seperti ini. Walan yaghdaba ba'dahu mithlah dan enggak akan murka yang seperti itu setelahnya. Berarti saat itu puncak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu nahani 'anil syajarah fa'asaytuhu.aksudunya Allah melarang aku dari sebuah pohon Agar aku tidak mendekatinya Tetapi aku melanggarnya Aku bermaksiat kepadanya Nafsi, nafsi, diriku, diriku Idhabu ila gairi Pergilah pada selainku, pergilah pada selainku. ku Idhabu ila Nuh Pergilah kalian kepada Nuh Nuh alaihi salam Adalah Rasul pertama Nabi pertama Adam Sedangkan Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam Fayatuna Nuhan maka mereka pun mendatangi nuh fa mereka berkata ya nuh engkau awwalur rusul ila al-ardh kata mereka wahai nuh engkau rasul pertama ke muka bumi sammakallahu abdan syakura Allah menamakan engkau dalam Al-Qur'an abdan syakura isfa' lana ila rabbik mintakanlah syafaat kepada rabbmu untuk kami Ala tara mana hnuvi? Tidakkah kau lihat bagaimana keadaan kami? Ala tara maqad balaghana? Tidakkah kau lihat bagaimana apa yang sudah kita capai saat ini? Bayaku luham maka Nuh menjawab ucapan mereka: Inna Rabbi qad ghadib al yom ghadban, lam yadzub qablahum itlahu, walan yadzub ba'dahu itlah. Sesungguhnya Allah hari ini telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan enggak akan murka seperti itu setelahnya Wainnahu qad kanat li da'watun wa da'utu biha ala qaumi sebelumnya aku pernah berdoa dengan doa jelek kepada kaumku nafsi nafsi diriku diriku pergilah kepada yang lain idhabu ila ibrahim pergilah kalian kepada ibrahim Nuh juga dalam keadaan tidak sanggup. Dan beliau masih mengkhawatirkan doanya. Apa doanya? Nuh alaihi AS. لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا. Ya Allah habiskan semua orang kafir. Jangan sisakan satu orang kafir pun berjalan di muka bumi. Allah kabulkan. Seluruh manusia tenggelam. Kecuali hanya... Yang diperahu Nabi Nuh saja orang-orang yang beriman. Aku pernah berdoa kejelekan atas kaumku dan hari ini Allah telah murka dengan kemurkaan yang sangat besar yang enggak pernah murka seperti itu sebelumnya dan enggak akan murka seperti itu setelahnya. Nafsi nafsi diriku diriku. Irhamu ila Ibrahim pergilah kalian kepada Ibrahim. Fayatu Ibrahim maka mereka mendatangi Ibrahim wayaqulun maka mereka pun berkata kepada Ibrahim alaihissalam anta nabiyullah anta khalilullah anta khaliluhu min ahli al-ardi wa Ibrahim engkau adalah rasulullah nabiyullah engkau kekasih Allah di muka bumi isfa' lana rabbik disebutkan keistimewaan nabi Ibrahim alaihissalam yaizu Kullah, kullah itu lebih dari sekedar cinta. Allah jadikan Ibrahim sebagai Khalilu, berarti Khalilullah lebih tinggi dari Habibullah. Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah Taqadni, Khalilan, Kamat Taqad Khalila. Allah menjadikan aku sebagai Khalilnya, sebagaimana Allah menjadikan. Ibrahim sebagai Khalilnya. وَتَقَدَّرَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Allah mencintai orang beriman. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفْفًا كَأَنَّهُمْ بُنِيَانٌ مَرْسُوسٌ. Allah cinta pada orang-orang yang berjihad. Allah cinta dengan orang yang sabar. Allah cinta dengan orang yang taqwa. Tetapi kalau hulah hanya dua yang dicintai banyak. Tetapi yang dicintai sampai setingkat kullah hanya dua saja, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad saw. Maka disebutkan di sini keistimewaan Ibrahim. Wah Ibrahim, engkau adalah orang yang dijadikan sebagai kekasih Allah subhanahu wa taala. Istighfar lena ila Rabbi maka Mintakan syafaat kepada Rabbmu, bukankah engkau Khalilu? Bukankah engkau kekasihnya, kecintaannya? Alatara ilama Nuhvi, tidakkah kau lihat bagaimana keadaan kami? Alatara ilama Khatbalakna, tidakkah kau lihat sebatas apa kita mencapai kesengsaraan? Ayakululahum <tid> Ibrahim, maka Ibrahim pun menjawab: Inna <tid> Rabbi Qad ghadzbal yama ghadzban, lama ygadzab qablahum itlahu, walai ygadzab madahu itlah. Rasulullah terahmur ke hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan gak akan murka seperti itu setelahnya. Wadakaraka dabatih, kemudian beliau menyatakan, aku pernah berdusta, aku telah berdusta, diriku diriku, aku takut kepada Allah. Beliau menyebutkan kadabatihi, tiga kedustaannya, yang sesungguhnya itu pun bukan kedustaan. Eh khanifidina azabullah ketika ditanya oleh raja yang namru, lalim, yaitu Namrud. Yang sangat kejam dan merampas semua wanita-wanita. Maka ketika ditanya, siapa dia? Dijawab, ini saudariku. Maksud Ibrahim alaihi salam adalah saudariku di dalam Islam. Tidak bilang istrinya. Demikian pula ketika beliau dalam keadaan menghancurkan berhala-berhala Ditanya siapa yang menghancurkan berhala ini Kata Ibrahim tanya saja saya yang besar itu Seakan-akan menduduh yang besar tadi Dengan mengalungkan kampaknya pada yang besar Itu juga Ibrahim khawatir kalau itu termasuk kesalahan Maka beliau berkata nansi-nansi diriku-diriku Aku pernah berkata demikian-demikian Dan aku khawatir Allah hari ini telah murka Idhabu ila ghairi Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada selainku. ku Idhabu ila Musa Pergilah kalian kepada Musa Maka manusia Mendatangi Musa AS Fayaquluna ya Musa Wahai Musa Antara Rasulullah Fadhalakallahu birisalatihi Wahai taklimihi ala Nas wahai Musa Rasulnya engkau utusan Allah Allah muliakan engkau dan Allah istimewakan engkau dengan sesuatu yang tidak diberikan pada orang lain yaitu Allah berbicara langsung kepadamu Wa kallam Allahumma Musa taklima Allah mengajak bicara Musa secara langsung berarti Allah fabbaleka bitaklimihi, dengan kalamnya berbicara kepadamu isfa' maka berikan atau mintakan syafaat kepada Allah untuk kami ala tara ila tidakkah kau lihat bagaimana apa yang ada pada kami tidakkah kau lihat bagaimana kesengsaraan kami fa musa maka musa pun berkata inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mitlahu qad walan yaghdab ba'dahu mithlah kata Musa salam. sungguh Allah telah murka dengan kemurkaan yang enggak pernah murka seperti ini dan enggak akan murka seperti ini setelahnya wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha dan aku pernah membunuh seseorang yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya nafsi nafsi diriku diriku idhabu ila Isa pergilah pada Isa Musa pun menyebutkan kesalahannya atau apa yang beliau anggap sebagai kesalahan Ini menunjukkan bahawa Nabiullah dan seluruh para Anbiya adalah orang-orang mulia Orang-orang mulia itu standar mereka dalam keimanan sangat tingginya Sehingga Tauriah sudah membuat khawatir mereka Sesuatu yang dia kerjakan sebelum dapat risalah Sudah membuat mereka ketakutan Karena tingginya standar keimanan Sebaliknya, orang-orang yang rendah standar keimanannya, dosa-dosa besar saja, dia tidak khawatir. Tenang saja. Tidak merasa takut, cuma segitu. Kan sih cuma melakukan ini, cuma melakukan itu. Itu perbedaannya. Tetapi orang-orang yang mukmin sadiq, dia akan khawatir terhadap apa yang bukan kesalahan. Tetapi khawatir kalau itu sebagai kesalahan. Seperti para Nabi tadi, dan semuanya itu bukan kesalahan. Musa membunuh sebelum beliau diberi risalah oleh Allah SWT di Bukit Ursina. Yang menyebabkan dia kemudian lari dari kaumnya. Dan kemudian terjadilah apa yang terjadi pada Musa sampai kemudian Allah panggil di Bukit Ursina dan Allah jadikan sebagai Rasulnya. Iqbal Ibn Ibn itu sudah mengkhawatirkan. Padahal al-Islam yajubuma qablah bahwa keislaman Hidaya, risalah, menutup apa yang sebelumnya, tidak dibahas apa yang sebelumnya. Kembali kepada pembahasan kepada Haji. Ayatuna Musa ketika mereka mendatangi Musa, kata Musa, Aku telah membunuh orang yang Aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Nafsi nafsi, diriku diriku. Edhabu ilai Isa, pergilah kalian kepada serainku, pergilah pada Isa alaihis salam. Maka mereka mendatangi Isa alaihis salam. Fayaqulun, mereka berkata, Ya Isa, anta Rasulullah. Wa kalemtan nasa fil mahdi. Wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam. Wa ruhun minhu, fashfa'lana ila Rabbik. Wahai Isa, engkau adalah Rasulullah. Engkau diberi kehebatan. Berbicara dalam keadaan engkau masih bayi. Fil mahdi, di dalam timangan. Kerana Isa di antara keistimewaannya, mu'jizatnya adalah berbicara dalam keadaan masih di timangan ibunya. Maryam alaihissalam. Ketika mereka bertanya-tanya dengan sekian pertanyaan keheranan yang menjawab justru bayinya. Adapun Maryam menyatakan ini nadartu. Aku bernadar untuk tidak berbicara. Maka berbicara bayinya inni abdullah ataniyal kitaa wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan ila akhir al itu isa alaihi maka dikatakan engkau adalah orang yang Allah berikan mukjizat berbicara dalam dalam keadaan engkau masih bayi dan juga engkau berbicara pada manusia. Dan engkau diciptakan dengan istimewa pula. Dengan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kun. Jadilah maka jadilah dia. Iqbal ibn a'azzaullah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Dengan asbab. Yang kita semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan asbab. yaitu pernikahan dua orang suami istri. Kemudian hamil, kemudian lahir. Diciptakan oleh Allah tapi bi Tetapi Adam memiliki keistimewaan Allah bentuk sendiri dengan tangannya Dan Allah tiupkan sendiri rohnya Dan kemudian Allah katakan Jadilah atau hiduplah Maka hiduplah dia Yang kedua adalah Isa Diciptakan dari seorang ibu Tanpa bapak Tanpa ada sebab pernikahan Dan itu keistimewaan Allah Atau keistimewaan Isa Dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah bisa menciptakan Tanpa Sebab apapun Allah bisa Hanya dengan kalimat kun Jadilah maka jadilah dia Maka Isa dijuluki dengan Kalimatullah Dijuluki dengan kalimatullah Mengapa kalimatullah? Karena diciptakan dengan kalimat jadilah Maka jadilah Isa di perut Maryam Atau lebih tepatnya kun Allah katakan kun Yang bermakna jadilah Maka jadilah Isa di perut Maryam Demikian pula Ketika Allah Menciptakan Hawa Dari seorang Bapak tanpa ibu Kok bisa? Karena diambil dari Adam dari tulang rusuk Adam Allah ciptakan Hawa Berarti manusia diciptakan Ada yang dari Bapak tanpa ibu Yaitu Hawa Diciptakan dari seorang ibu tanpa Bapak yaitu Isa dan ada diciptakan dengan bapak dan ibu yaitu ada lagi yang diciptakan tanpa bapa tanpa ibu. Adam alaihi salam. Allah buktikan bahwa dirinya ala kulli syaiin qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa. Menciptakan tanpa bapa tanpa ibu Allah bisa menciptakan Adam tanpa bapa tanpa ibu. Menciptakan dengan bapa tanpa ibu Allah bisa menciptakan Hawa dari Adam. Dan menciptakan dari bapa dan ibu seluruh manusia. Allah ciptakan dari bapa dan ibu. Dan kemudian Allah ciptakan dari seorang ibu tanpa bapa adalah Isa alaihi salam. Maka dijuluki kalimat Allah. Diciptakan dengan kalimat kun yang bermakna jadilah. Maka jadilah Isa di perut Maryam. Mereka sebutkan keutamaan-keutamaan tadi. Dan mereka katakan, Ya Isa, engkau orang yang istimewa memiliki keutamaan-keutamaan. Engkau diciptakan oleh Allah SWT dengan kalimatnya secara langsung. Dan kemudian engkau juga bisa berbicara dalam keadaan masih di pangkuan ibumu. Isfa'lana, berikanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami wa lam yadhkur lahu terhadap Isa ini dalam hadis yang sahih ini enggak disebutkan apapun dari kesalahannya Isa alaihi salam hanya berkata nafsi nafsi diriku diriku idhabu ila ghairi pergilah pada selainku idhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam. pergilah kalian kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faya'tuna, maka mereka mereka pun datang kepadaku, kata Nabi. Faya'tuni, maka mereka datang kepadaku. Ya Muhammad, antar Rasulullah, wa khatamul anbiya, wa ghafarallahu laka ma taqadama min dambika, wa ma ta'akhar, isfa'lana ila rabbik. Seluruh manusia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Engkau Rasulullah, engkau penutup para Nabi, Engkau telah dijamin dengan ampunan. Apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Isfa'lana ila rabbik. Ya Rasulullah. Berikanlah atau mintakanlah syafaat kepada Allah. Untuk kami. Ala tara manah nufi. Tidakkah kau lihat apa yang ada pada kami. Ala tara maqad balagana. Tidakkah kau lihat. Sudah sampai mana kesengsaraan kami. Fa'am toliku. فَأْتِي تَحْتَ الْعَرْشِ faati تَحْتَ الْعَرْشِ Kata Rasulullah SAW, maka aku pun berangkat. Aku pergi sampai di bawah ars Allah SWT. فَأَقَوْ سَاجِدًا لِرَبِّي Maka aku tunduk sujud kepada Rabku. Meminta syafaat? Bukan. Meminta izin. Meminta izin. Bukankah syafaat itu yang ada adalah yang dengan izin? Maka Nabi sujud meminta izin kepada Allah SWT, memujinya setinggi tingginya. Rumayyatullah alaihi wa yulhimuni min ma'hamidi wa husni sunai alaihi shay'an. Lam yabtahu li ahdin kabli. Saat itu aku memujinya dengan pujian-pujian yang aku diberi ilham saat itu. Saat itu diberi ilham. Dengan puji-pujian yang tidak pernah disebutkan sebelumnya dan tidak pernah dibukakan pada seorang pun selain aku. Ini khairi bin Naazzaqumullah bukan berarti Rasulullah SAW menyembunyikan ilmu. Karena apa yang Rasulullah tahu semuanya sudah disampaikan. Adapun pujian saat itu baru diilhamkan saat itu. Sebelumnya Rasulullah SAW tidak tahu. Tapi saat itu yulhimuni. Aku diberi ilham oleh Allah untuk memuji dengan pujian-pujian yang tidak pernah dipujikan sebelumnya. Thumma yuqalu, Kemudian dikatakan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasal tu'ta wa ashfa Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasal tu'ta Mintalah akan diberi. Washfa tu dan silakan berikan syafaat Allah akan memberikan syafaat. Faarfa urasi maka aku mengangkat kepalaku. Faalku, maka aku katakan ya Rabbi ummati ummati wahy Rabbku ummatku ummatku. Fa yuqalu ya Muhammad adqilil jannah min ummatika man la hisab alihi min albab alaiman. Min abuabil jannah kata Allah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masukkanlah ke dalam jannah. Dengan rahmatku. Dari umatmu. Orang-orang yang tidak perlu dihitung dan tidak perlu dihisam. Masukkanlah mereka dari pintu kanan. Dari pintu-pintu surga. Wahum suraka un nasi masih wadai kamil al abwam dan mereka termasuk sekutu manusia dalam pintu-pintu lainnya apa maknanya masukkanlah dari pintu yang paling kanan tetapi mereka sama dengan manusia lain boleh masuk dari pintu manapun yang delapan ehkon ibni naazokumullah inilah orang-orang yang pertama masuk yaitu orang yang lahisab alhum tidak perlu dihisab masuk ke dalam jannah walladhi nafsi muhammadin bi inna ma baynal misra'aini min masari'il jannah kama bayna makkah wa hajar kama bayna makkah wa sungguh demi allah pintunya antara dua tiang pintunya itu seperti antara Mekah dan daerah Hajar atau seperti antara Mekah dengan daerah Busra luasnya pintu tadi antara Mekah dengan Busra ikhwanina a'azukum wa qum muslimin rahimani wa rahimakumullah siapa mereka fa haula'il anbiya kulluhum minhum ya'tadir fa yaqulu inna rabbi qad ghadiba yawm lihatlah dalam hadis ini bahawa mereka-mereka ini para nabi Didatangi oleh manusia... Semuanya menyatakan nafsi-nafsi... Diriku-diriku... enggak ada yang sanggup... Untuk meminta syafaat kepada Allah... Subhanahu wa ta'ala... Kecuali Rasulullah... sallallahu alaihi wa ala alihi wa Inilah jawaban beliau... Alaihi wa sallatu wa Tentang kenapa... Beliau Sayyid waladi Adam... Mengapa beliau berkata... Ana... Syedualah di Adam, Akulah sayyidnya, tokohnya seluruh anak Adam. Karena tidak akan ada yang bisa dan mampu memberikan syafaat kecuali Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini salah satu syafaat yang dijuluki dengan syafaatul kubro, syafaat terbesar. Itu syafaat menyegerakan mereka untuk dihitung dan dihisap. Menyegerakan mereka agar mereka tidak sengsara di padang masyar. Itu hanya Rasulullah SAW. Ada penanti syafaat-syafaat berikutnya. Para anbiya pun memberikan syafaat. Syafaat berikutnya bahkan orang-orang saleh ikut memberikan syafaat. Syafaat berikutnya bahkan orang-orang yang terbunuh syahid. Bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Tetapi syafaat yang satu ini. Yang dijuluki syafaatul kubra, syafaat yang terbesar, hanya Rasulullah SAW. Para anbiya saja ya'tadir, meminta udur, dan berkata nafsi-nafsi diriku-diriku. Inna Rabbi qad Al yawma ghadban, lam yakdob qablahu mitlahu, walam wa, yakdob mitlahu ba'dahu. Wa yadkur khati'atahu wa yastahi, mereka menyebutkan apa yang mereka anggap sebagai kesalahan. Mereka menyebutkan apa yang mereka anggap sebagai kesalahan dan malu kepada Allah Taala. Aku malu, aku takut, aku khawatir, aku pernah begini, aku pernah begitu. Li'anabahutuhu wa kafil khafa karena sebagian mereka terjatuh dalam apa yang mereka anggap sebagai kesalahan. Wa bautuhu wa kafi shubah sebahagian mereka jatuh pada sesuatu yang tersamar ini salah atau tidak salah? wa in kanu qad kharaju walaupun mereka semuanya terbebas dari kesalahan tersebut mereka tidak terkena tuntutan apapun dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang tawwabun yang selalu bertaubat orang-orang yang selalu beribadah orang-orang yang Allah bersihkan hati mereka walakin al haya yulahiquhum tapi rasa malu mereka kepada Allah Menyebabkan mereka tidak berani. Aku tak berani. Aku tak berani. Aku pernah begini. Aku pernah begitu. Ini karena tawadunya mereka. Karena rasa malunya mereka kepada Allah SWT. Fala'in an nasthiiman min Allahi fit dunyaul akhirah. Maka semestinya kita pun memiliki rasa malu kepada Allah SWT atas dosa-dosa kita. Wallahi la wallahu la yartakibul ma'asi wal jaraim wal zulm illa man qalla haya'uhu wa ud kata syekh ravi ini sudah lepas dari hadis sudah masuk dalam syarahnya bahwasanya demi Allah tidaklah seorang melakukan kemaksiatan tidaklah seseorang melakukan dosa kedzaliman-kezaliman kecuali dia tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Qallah haya rasa malunya sangat kecil. Qallah yani haya u yang haya, qalil haya kalau kata orang cerpenya. Ah pernah dengar kalimat qalil haya di kampung Arab? Memalukan, tidak punya rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Awwadima atau bukan tidak punya karena sedikit habis sama sekali tidak punya rasa malu. Qalil hanya sedikit rasa malunya. Khalil al sedikit rasa malu. Tetapi kadang hilang sama sekali rasa malu. Fala khaya'u amrun azim. Maka rasa malu itu perkara besar yang harus ada pada setiap mukmin. Rasa malu harus ada pada setiap mukmin. Wa min fawa'idihi al-jalilah. Di antara keutamaan rasa malu. Annaka rubbama tahammu bil ma'asiyah. Fatazhabuatamshiilayha, thummatetdakkarwataqulinnarbiyarani, yismauni. Rasamalui sedi antara faidahnya. Ketika engkau sangat ingin bermaksiat, engkau berjalan ke tempat maksiat, sudah mendekat, bahkan sudah sampai di tempatnya. Ketika engkau akan berbuat, tiba-tiba engkau ingat Allah melihatnya. Allah melihat aku. Yismauni. Allah mendengar aku. Aku berbuat masyarakat di hadapan pandangan Allah. Fatakhjal. Akhirnya dia malu. Watakhab. Dan khawatir. Muncul dalam hatinya kekhawatiran pada waktu itu. Maka tidak jadi berbuat dosa. Ini keutamaan rasa malu kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Fayadfauka dhalika al Wal-khawf ilal-ihjami. Maka rasa malunya... Rasa takutnya kepada Allah. Rasa khawatirnya pada Allah. Menjadikan engkau terhalang untuk berbuat dosa. Apa Allah katakan dalam surat Al-Qiyamah? La uksimu biyomil qiyamah. Wa la uksimu binasillawwamah. Ayasabul insanu. Apa terusnya? Alam. Alam. Bagi uridul insanu liyajura amamahu. Bagi uridul insan liyajura amamahu, bahkan manusia ini ingin berbuat dosa di hadapan Allah. Menunjukkan betapa keterlaluannya orang yang berdosa. Karena dia berdosa dalam keadaan di hadapan Allah SWT. Kalau saja rasa malunya ada pada dirinya, masa enggak malu dia berbuat dosa di hadapan pandangan Allah, di hadapan penglihatan Allah. Allah melihat, Allah mendengarnya, Allah mendengarnya, Allah tahu engkau sedang berbuat dosa. Tetapi kata Allah memang manusia keterlaluan. Bal yuridul insanu lyafjura Bahkan manusia ini menginginkan untuk berbuat pujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dia berada, tetap di hadapan Allah karena Allah Maha melihat. Iqul ibnina'aza kunakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti al khayau wal khayau radheun aldim rasa malu adalah penghalang terbesar seseorang berbuat dosa ini perhal penghalang terbesar seseorang untuk berbuat dosa wazir aldim penghalang terbesar al khayau wal khawf ma al imanis sadik rasa malu rasa khawatir rasa takut pada Allah yang ada pada keimanannya yang jujur. Fa'alaina. Anu qawwi imanana. Wa nugadzil hayata bidirasati siaril anbiya. Maka semestinya. Kita memperkuat keimanan kita. Dengan cara. Kita memperbanyak membaca. Si perjalanan para nabi. Para Rasul. Alaihi wassalam wa minha hadal hadis di antaranya hadis yang bersama kita bagaimana mereka sampai seperti itu rasa malu mereka kepada Allah padahal apa yang dilakukannya sebagiannya sebagian besarnya bahkan bukan kesalahan kalaupun ada kesalahan sebelum jadi nabi sebelum berisalah seperti Musa alaihi salam yang lainnya bukan kesalahan itu tawriyah yang dilakukan oleh Ibrahim adalah tawriyah ini saudariku dalam Islam Demikian pula kabiruhum Hanya sekedar Mengajak mereka untuk berfikir Bukankah dia Tidak bisa berbuat apa-apa Bagaimana kalau aku katakan Jangan-jangan yang besar ini, coba tanya sama dia Sesungguhnya hanya Mengajak mereka untuk berfikir Bahwasannya benda ini Tidak bisa apa-apa Setelah mereka Berkata, tidak mungkin Ini batu ah, Kenapa kamu sembah Kenapa kamu jadikan sebagai Tuhan? Maka hujannya Ibrahim kawiyah. Tapi itu pun membuat beliau malu di hadapan Allah. Aku malu kepada Allah. Aku malu kepada Allah. Nafsi-nafsi diriku-diriku. Pergilah kepada yang lain. Alaihi salatu wassalam naqtafi hadal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdih. Asyadu an la ilaha ila takhtiru. وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته